i galuar me shprejen ndurimi s'ka kufi, ku trajtuam pikat e fesnikrimit të nefësit që të në ndimojnë për të fesnikruar nefësin ton. Kjo shprejhe? Pa, Allah isë shpër lehtu për kujtimin, për kreshtu kemi mbetu në takimin e fundit, dhe dhe dhe kjo shprejhe, në kanë shpijar disa pika që kemi qenë duke folit për to, dhe që kanë qenë të në lidura me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 e përdorin fionin shejtan. Dhe këto e kanë armik në këtë në këtë përdorim. Por në përdorimet e shumta të përditshme, ata sillen më si të sikurtit miku i ty më afërt. Prandaj Allahu xhalla wala that inna ash-shaytane kan lakum aduwan fat takhithuhu aduwan. Shekaisu bukur Allah xhalla wala na mëson se si të sillemi. Thot më devri shejtani gjithnjë ka qenë dhe mbetet armiku juaj andaj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 në infiltruar ai në jetën tonë. E kam pyetur një gadietar, i kam thënë, "Kush është armiku i kët?" "Can the constant armik?" Gjithëskat ja bëj çdo kuj për njerëzët e këtë pyetje. Çfarë do thotë? Armiku është ai që më merr pasurinë, për shembull. Armiku im është ai që dëshën më vret, për shembull. Kështu më radh, do të thonë, për kufizime të ndryshme të njerëzve për armikun. Çfarë tha ky gjetar? Tha, "Armiku im nuk është ai që më përgojan." armiku imën nuk është ajë që shpi për mua. Ma dhja, armiku imën nuk është ajë që më luftan. Kush ku është armiku imën? Shikasi e bukër so e definejë. Tha, armiku imën është ajë që duke ecërën ka Allahu i qetë, duke e dëshiruar gjenetin e Allahot unë, apo, vijë dhe me joshë me dishtetër për të me zhvendosën nga rruga. Këtë e kamër armik. Nga se ajë që të luftan nga njere, të bënë më të fund rrugun e Allahut, bot konfliktin kanë ne bëhet i dobishëm për njeriu. Smundja bëhet e dobishme për njeriu. Varfria bëhet e dobishme për njerin nganjëherë. Mirpo, kjo është rrezikshme. Duke qejt në rrugën e Allahu el-wala të zhvendos. Në këtë mos njeriu nuk e trajtoi shitonin serbik, fatkeqësisht. Andaj ai me lehtësi dhe me sukses në vardhmësi realizon qëllimet e tij me shumë njerëz.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 shpëndarja e ushtarëve, jo ja fuçiçëti dhe strategji. Gjithë ato do të thotë kanë rol vendimtar pastaj në vendimin e betejës. Shumë njerëz fatkeqësisht shikojnë se shejtani i godit nga kjo anë, dorasë ajo duke i godit nga një anë tjetër sër të pa vëmendshëm. I gjin njerëz në gaflet, në gaflet të madh, të paramendoj të edhën shumë bukur dhe shumë mirë din, do të thotë se ë uh, në strategjitë e luftave sulmi b fasash më keq, më të mërshme. Mas mas tepër më merr viktima në në në në në qytet. Sonë qetë kërmë qytet. Absolutisht e rhatë, do kjo flasit u shlargosh, nuk po shihet më durbi. Dërsa fatkëçi si shejtani shumë njerëz i kafshon nga këndi i gafletit. Dhe ky gaflet aq është i madh saqë goditen kafshojn, preken, demton, dan nuk e hedhin. Bashka këto gjumit të thellë, ka se nuk e presin fort nga këto. Dhe shoqëtohen në vargëmësi asaj që njerëzit u anzin jetën e tyre, u aprish raport me Allahun azh. Ne po duhem se që është e hershme dhe e ka historinë e vet, dhe i ka shkaqjtë e veta, që duhet të dim kur flasim për këtë, për këtë më pik.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 zbulosh identitetin e këti armiku në këmundash. Përëndaj duhet që muslimat kjo është pike a parë duhet të kuptuar në këtë dritim. Duhet që ta konsiderojmë shëjtanin armik deri në atë mos që na e prezenton Kurani. Asë më pak e asë më shumë. Kurani e prezenton të vëllimit se që? Si armik. Këmi aftan me kuptu se qëka është. Kërë thimi armik e prezenton Kurani, që fa në në kupton kjo?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 një loj kompromisi me shetan me bërë, ndëgja, mos më ngacma këtu, e ty nuk në ngacmajnë këtë vend, bëjnë një kompromis, a po? Thati, përkajimi, kjo është më i dëmtuari nga shetani. Nuk bëhet kompromis me te, nga se aje është i vendohësur për të në luftuar. Ose silu but me te, ose silu rëp me te, ose ndëgja je, ose mosë ndëgja, Kë apsulitisht nuk e ndryshan në të shmërin armicunet e ti për bol neve. Armik. Andaj, nuk në mbet e tjetër neve, pas që ta luftojmë këtë armik. Nga se këtu është interesan një qërështë të përmandim. Nësë so një nga njëre thonë, mirë është me shku në gjennet, apo kush i ka mundësit, kush i ka punë, në vala mirë me shku ova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 Ka, a flen shetan ndë një herë, për shambull, a ka ndë një ku këra i flen, që, që, mund të... që pa mund lëshëm. Ka dhënë, hëtër basriu, po të flin të pak qastë, për atë qastë dë ndi eshim ratë, për nuk flen. Jo në kuptimi që a i rënë gjithë mund e zhuar, por ndërime të vazhdojshme. Një palë vjenë tjetër ashkanë. Gjithë mund, gjithë mund. Ti si njeri, jo njerë si basimtarë, ti si njeri, i armik i ti. Ai fillimëste u rran vetë pse njëri. Të një njeri në origjinën në origjinën tënd ai të urran. Nga sa ai të konsideron ty si njeri para se ti je besimtar, si njeri të konsideron shkaktarin kryesor për mallkimin e tij. Dhe mundohet të hakmira gjithmonë kundër kundër njerëut. Kundër njerëut. Kundër njerëut unë do të shërmisht të tjerë që mund të thënit më këtë, këtë sharmik përvetuar. Po, ky është armik i përvetuar. Pse një njeri? Pse një njeri? Ndërsa shtohet mldefi i ti, tij, dhe armicsia e tij në maksimum kur dikush bëhet besimtar. Për shfarësi, gjasë kur bësh besimtar një njëndrritë të tij, tashmë po bësh, sikurse për shembull, për shembull, armiku pasojëmi në ambient lufte, apo armiku, kanë e urrën më tepër ushtarin e thjeshtë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 Kush po i tregon njerës se ky është armiku? Kush po i mëson njerz aty më së tepërmi i orën dietarët, gabesimtarët, ç'ka ndo ku për shkallëzu? Njerëzit apo besimtarët, pastaj dietarët. Po më së tepërmi, i orën ata, që janë burimi i idëmaskimit të tij. Ata janë burimi i idëmaskimit të çytjeve, vezveseve, planeve të tij. Për këtë shënd i Imam Ahmedi Rahimullah ne para thënë në librat e, e tij që ka erreda lë gjihmije. Fëkua liber, ima Mahmede, kritik një fraksion të sektorë Islam, në fillim përmen tëtë, përrejnë i djetarë, thëtë, sa të goditur nga shejtani, ata e kuruan. Apo, i plaguësën, ata e rëndhe e kuruan. Sa të deon nga shejtani, ata e këndelen. Sa të devijuan nga shejtani, ata e uëzuan me lejën e Allah Gjellewala. Sa të humbur, ata e drejtuan dhe orientuan.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 për këtë neve duhet gjithë mund të imi të lidhër me libën e Allahu të bare këtala, që në njën e atyre udhëzimeve të njojë marmikon tonë. Gjdo njëri që nuk është i pajisur libri me diturit e mjaftushme, ga libër e Allahu gjellewala, shëtanin e bërmik. Ai mund të amalkoj me gjuhën e ti sa të daj? Ai mund mun të emërtej të tjerët me shëtan sa të daj? Por realisht, nëse i referohemi jetës e ti, vepërve të ti,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 Nësë këtu, së so përre, adhër e vafton, këtu letë të gjuje me nësi, nësë këtu godit fëqishëm, nga se këtu është shërri, për këtu, për vetës time, për këti aliatet e shëtanit, që po e keqëpërdoj shëtën në vërdimësi, për këtu është e kjeqe. Për ndaj, mitësin me diken dhe armitësin me diken, besimtari regulan konformësimeve të fese, të fese ti. Atër me të dëshmi nga zote që ne kemi armik dhe duhet sa më që është rrugaj vetë me hoqë, bu kemi rrug të i dhe për të njohër. Qëfar hapa është njekë, kështë shëjtan të një për të në, nërmisin që ka ndajnë eshë? Shëjtani, Allahu Azogjall, Elhamdulillah, fëndërimi që fëtë Allahu Azogjall lewala që, ka kufizuar në maksimum dhe primtarin e ti. Do të tëtë, nuk ka mundësi shëjtani tër atë mlef që ka ndajnë jeve ter art armitës që kanë neve nuk kanë mundësi ta zbërthën në mjete për të na luftuar. Nga se do të na shkatërronte. Paramendat zbërtheje të tëra i armitës në makinërinë e ushtrokes. Do të ishte të mërshtë për neve. Mirpokafton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elhamdullillahi alladhi radda kaidehu ila waswasah. Falrim i qoftë Allahut që tër kurthat e tij, tërmlëfin e tij, tër strategjinë e tij e ka kthyer në çytje.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 Rejkot, po, mendimi menqër. Kujtanë se borën nga logika ati, nga rësia ati, ndërsa është vezvese. Vije tek, si kurse ka thonë pejgamberi, së së rëmë. Niri u dërën me, u po musliman, është bimë të faktët qarta. Vije dhe i thëtë, e të slim, u e të të rëkodin e abajkë. Po, po është musliman, dhe, si ka qenë feja e gjyshëve tu, po e të rëthënë babën tënë, gjyshën tënë, po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 E dhe bërdoj, kështu të njerët i joshej, kështu të njerët a i shtyn, i deturënët për në keq, vetën për mes, kujna, cytjeve. Dhe e ka një mjetë tjetër, që është relativ, nuk, ësht, nuk është efikas, si korë, cytjet, këtë të ka të preferuar, gjithmonë. E ka një mjetë tjetër, aja është friksimi. Inna madhalikumus shëjtanu, ju hau wifu, e u lije e.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 Ne, Neve na vjenë mërzit në atë të diku shetan, por janë miqë të ti. Apo, ata që binë vendime për të ndaluar shamin dhe për shkolla, janë miqë të shetanit. Dhe shetanit ta i përdor për të dekoraju motrë a tonë a përndonë shamin. Apo, nga se si i friksan, e vendonë shamin, përshosh nga shkolla, s'ka punësim, shkruat për ty nga zeta, je e paguar, automatikisht friksem. Apo, Allah dhe të letë të khafohëm. Më në Tiranë, Afrika në Allahu xhallahu ala, pa rolën. Ëmëre ne shaqum konkret të marrëm të tjera të shumta që janë të shumta, apo? Po, pa, pa, pa. Mas, të fundit. Po, patyshim. Përgjithësimi një është bër po. Namaz, të modha. Në hospitale, ku njerëzit fiksohen, fiksohen nga jeta, nga vërfuria, nga shumë më shumë gjë të tjera dhe përfundojnë vetëm në për hospitale. So. Patyshim, patyshim. Edhe plus asojse sa so njerëz për shemb, dhe suën të falen. Ti ke rast me siguri, kanë atë njerëz janë kanë kan pozita udhëhecë. Ka,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 Nuk është duke të furnizu, dhe që anë jo, jo, është duke të furnizu, i gjithë më shërshme dhe furnizu si madhë. Ajë për të furnizanë, pra ndaj mbëllë e këtë qëllini tjetër që është e i kënaqin me të, nga se shëjtanisht duke të friksu. E sa të tilë të friksuar e të të mëruar nga frikët e shëtanit në beten të zhytur në mëkatët dhe e laugjën le uala. Andaj nuk e lërgën frikën e shëjtanit, kërë regull nuk el çka si është rregull prandaj në në në psikologji ose në shkencat e tjera të mirë me me me me ee defektet, dëvimet psiqike të njeriu. Është vërtet. Se njeriu pa shamuat ee stres të madh, depresion të madh, masë kapo pomje, tmerrshme dhe kapsu trauma. Është vërtet. Çfarë thënë mja kët? Duhet një frik me më e madhe se e para për ta rikthyer sistemin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 për, na për na të na dekoruar, për të na mposhtur neve. Përveç se anjëse ne e aktivizojmë një frikë më reale, dhe shumë më të madhe se ajo që shejtani na frikson më të. Ajo është frika ndaj Allahut Azotoj. Me frikën ndaj drejtimit të tij. Sa më shejtani të frikson, të frikson varfërin, thua, jehënim është më i fshitir, më mirë varfëria. Po. Sa të frikson shejtani me këtë frikë thua, po kjo është po, është vërtet dëmtuam këtu, po kjo është më e madhe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 dhe e praktisi. Në që gjithë dhe musliman kështu aktive zëndjet në ti. Në luftën e të bukut, mëna fekët të thamë, vapë e madhe, është mirë në atë, shumë di me të luftë, ojë dërguar e latë, po vapë, kemi frikë, kemi frikë, se vapë e madhe në mbytë, kemi frikë, se vazhët e rëmagëve në joshinë, që ka qëfarë qëfarë qytje, Allah është e levale a thadë,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 që është shumë, larë. shumë, shumë, shumë lartë për njeve. Apo? Dhe përna përndon. Para mendoje, një vend të ndezur, fuqimisht, ku djeli është një lëndjekse e vogullet javën. Djeli do të hudat atje, si lëndjekse. Apo? E qëfar të imë për e të vend të madhë? Ku ata që jenë arsjotuar se jenë të friksuar nga vapa i themi frikson e vetën me një vapë më të madhe u duket kjo freski. Përti një alarm. Me të një alarm. Një alarm më kujtoi një dialog i zhvilluar mes një fermer të pazbuluar me me një fermer të zbuluar apo në një fermer të mbuluar. Mduket ka ndodhur diku në Evropë, s'është së mësi e kam lexuar. Vapë më e madhe, temperatura mbi 40 gradë Celsius apo edhe padyshim vapë më e madhe. Dhe njerët mendojnë që sa më te për të zhveshen, në te për freski u vjenë. I thime e kondër të ashtë. Një kolega po i thotë kësaj. Thot, Unë e kaqë e zhveshur dhe duat pëlcasn nga vapat. Por ti si e bënë. Apo? Kjo motër e ndërruar, e mbuluar. Që respektojnë ur në lagjën le uala. Pa varsisht, është ftaft, është dhejmër, verë, sëshmërënsi i këpunë. Thotë, ti nuk je duke për etu vapë tjetër. Andaj të duke të kjo maksimum i mund shumë i vapës. Por në momentin kur mua për më kujtohet, qëfar më ndodhë në qovë se bëhem si ti, kjo që ja mune është freski për mua. Shikon, pa e të freski, andaj pravaj një ditë të gushtit ose të korrikut, pa qëllim të agjerimit. Se ki me qëllim ma agjeru? Po, vetëm pravaj të rish, pa uj në gjysë më të dite, do të bje të fikët, nuk mundash, nësa kur ta gjirash, ndihesh më kamat, më mirë, se kurse, ndihesh kur këngën. Për sërën syje, nga se aktivizohen kuptimet e tjera, që ta është më njëriut, i enlehcojnë të kalimin e këti probleme. Ande kjo është shëjtoni që të tonë të frikson. Kjo është një metode ti, që e përdor se bashku me të cytjen, nga njërë frikson, për mes cytjes nganëre frikson përmes argatëve të tij, punëtorëve të tij, miqve të tij. Edhe pështa deklaron se si në armiqtë ti e tij e këtë marrod, por në momentin kur thashë binë këso ligje për të dekurajuar motrat muslimane nga Shamia dhe për t'i friksuar, i thimi se ju jeni mjet i lir i shejtanit për të bjuar Rabb te Allahu jalla wala. Dhen këtë citat i themi se pushkën që dorosh këtyr armikut, ia ja ktheni kë vetës së juaj dhe familjes së juaj. Gurt ashka Shëtoni e përdorë, Zotë në ruet nga intrigat nga kurse të ti. Që nëse shofim një histori, me hodë që më thënë që edhe kur ka artë një cytje, edhe pse ka qëne brëndshme, është munduar dhe ka luftuar. Nësot, fatkisisht, është bërë kulturë. Ku, zdo vend, më thëmë, qëfë në përrukë, qëfë në kulturë një shkëlluar, që më thëmë, është bërë kulturë, cytjit e Shëtanit për i bërë kulturë, për ti ka për ato e, Po, aje fillemesht lansan, shqetani fillemesht mundohet që fillemesht një mëkat që është ishë mtuar, a po, uh, fillemesht ju të ashtë ndërran në të mirë, apsolitisht, uh -huh. faza e parë është ti që të bënë njëriun pak më miqësor në raport me këtë mëkat, të jazbeh pak dozën e u rejtjes,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 Ja, do nuk është i gatshëm ta qortoj vetën e tij në mos të madhe. Atë çfarë bën, munduhet ta arsye ton. Apo e pastaj shikoj sofosa këtu në ferman? Të lor po. Pas arsye timit fillon ta justifikon. Ta bën ligj. E pas asaj, faza e fundit fillon ti lufton të tire çka e kundërshtojnë. Sikur të themi in the example, një, një gënjeshtor ka lansuar një gënjeshtër në mëngjes, pastaj në mbrëmje e ka pranuar se të vërtet gënjeshtën e vet. I ka bësur gënjeshtrë vet. Kështu njerëzit bëjnë. Njerëzit e dinë se paradat është shumë më të aq që doin mi leju. Apo nuk ka njeri në botë që sekjohet dashmëria e Allahut ose xhel që nuk e konsideron veprimin e tillë të shëmtuar. Madje ata vetë që bëjnë. Në çose thellohen në branda. Po sforqandot ka i kamçuar shejtani me këtë të keqe, i ka bër pjesë saj. Apo e pastaj u ka thën, a pranoni ju çe të qua një të chueni të përjashtuar nga shoqëria? Absolutisht jo. Kërkoni të that juja pra, keni drejtë. Dhe për të kërkuar këtë drejtë, duhet të jetë kjo e legitimuar. Dhe kështu shkolha pashapi, një gjë e shëmtuar deri dje, e refuzuar e të të mmershme për të paramenduar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 Po të rijes, se buzoi për momentin, thënë. Të rijes pse nuk e ka të aktivizuar ato që themi më herët. Çfarë po i ofrojnë këta? Dashfar po i ofron Allahu. Dhe me çfarë po e kërsojnë këta? Dhe me çfarë po e kërson Allahu? Kur e ka njëri u të larguar tërësisht kët anën që vjen nga Allahu xhën lavala, atë pa dyshim po nuk ka çfarë të bën pas po, të bie preje këtyre kërstimeve. Njëu ju ke çëm pjesë kësaj, më thën me çfarë të, të vret shejtani. Ishte një shprehje e lezola thoshte të flet me duart të tua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 me duar të ti. Njëri jo, me teket të ti, me veprat të ti, me pasurin të ti. Andaj, shetani nuk ka armë me të sulmu të ti. Jo, qëfar bën shetani? Tekin një armë të detuar ka harmi ku atje. Dhe ajë vjen të josh, duke të josh, duke të josh, duke të josh, e këthen armën ka ti. E tash është mirë, shkrepe, dhe ti e shkrepe. E mëjtëve të nëtënde. Kështu bën shetani? Unë të themë, po të kishtë e mundësi që dhe n Ta paramendon të vete në konë kur bënë më katë. Kur bje prej e cjuteve të shri tanit. Ose friksimeve të ti. Ta është në këtë citatë. Ta kap të vetën e ti si duket. Shumë që sharak është. Dhe ta, ta u rënd të njëri vetën e ti. Unë kështu e kam lirë vetën time. Vëllaj, dhe ta u rënd të vetën e ti. Nuk do të besën të se aj, ka lejuar, kështu të bënë. Pësë ndullë kjo? Ka se thashë, ni nuk i marim ande nuk kemi ku dëshojm dikun tjetër. Për ta syet nuk besojm. Po çu ndot. Ai e Anuk e ktheu pushkën. Kuptojm ilustratë po të thot. Apo dilën e parë kush e vron? Vlojti. Vlojti e vron nuk e ka rrojet tani. Hän se vron Sheitani, Vlojti e vron. Sot kush po i vron? Njëri tjetër. Njëri po vron njërin. Nuk vron Sheitani askend. Nuk mund ta vrat. vrat. Në kuaj push, në kuaj a ta vrat dot duke. Ku është evran? Njëri ju e vran, njëri ju. Dhe, aj knaqet. Normal. Shiko të thakët fjallë, si shiko e dorën ti, shiko e të bëri kështut, aj po të shikan, aj të ka bërë këtë, me qenon se si kësha duru, ku është bërnia, ku është guzimi, vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht. Në, në qësë nuk ka kunder ragim, që të në poshtë, që, që, që të në ngulfat, këtë mlef, dhe shpërthejnë Allah. Në buri vran gruan, buri vrën, baba vran djalin, djalin paradokohë vran o baban me vlan e ti, për co për toke. Po të kishim pasmës i nga të momenit të vlimit të gjakot. Tua të regojmë këtëre njëzve, shiko si pa dukëni, nuk do të beson një kur. Nuk do të beson një kur, për qëfar e vran një jetet. Por a i fëndime është ide, ide, ide, si kurse, ata që e ke vendosë në operacion një riu që është i, i, i papregun nga anestezionit, këtu të prek është e ngridorin, ragon. ragon. Pa ragon një riu, një riu i gjallë ragon. A në qëka duhet? Anestezion. Ipët, pas të i prej këto, merë këto, kështë të marrat. Qëfar të duash bërë me te? Kur të këndelën nga anestezionit, tek atëherë e shese qëfar dëme i janë bërë. Pëllët njërës fatë këtësishtë, nuk i lëshën këj anestezion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 nuk je më pjesmash në betej. Por je mre në arenës, mre në fushës. Nuk mund të thuasht Luanit që vje apo për të luftuar me të sigurse në kulturët e lashtë aromake, K të thuasht ju në më shikuës këtu. Luan, të shko atit? Jatë, nuk mund të thuasht. Ka se Luani i vërthullin gjitho kujtë që e gjithë mre në arenës. Andaj ju të që të rezistash në që se dënë me shpëtu. Për në njëshë, nuk ka marveshje. Nuk ka kompromis, nuk ka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 Kujdesu mos e vroj vetën tënde, të armën tënde, familjen tënde, shoqirin tënde me duart tuaja. Jisë energjitë që ka dhënë Zoti, më thonë, mos kalo në të këqij, por në të mirë. E këtë e bën nëse e kupton armikun nga fjalët e mikut. Mikuën e sallahu azhajal. Ai ndon të mirën. Çdo dhe... kush për ashtin, nuk ndon të mirën dhe nuk namson për të mirë. Edhe armikun që mësuam nuk bëhet kurmik. Patë. Sa më ndihmë duhet të bëjmë famë ja, që nuk bëhet. Është. Shpresojmë ta përfundojmë me atë shprehje që turp do vritem me duart tona. Loj Zotin të na ruaj, na mbroj larg turpsytjeve të së sjitanit dhe më ndihmë ta përfundojmë këtu për të vazhduar. Po Allahu sublihet aty për pyetjet dhe për kontributin në emision, vetëm duhet të them përfund, atë që e thekë ka gjatë emisionit, çdo kush para çdo veprimi. Le të mundohet